Hoofdstuk 136 Die verhoor van die dienaars van Sirenius, die angst van die dienaars vir die drie rechters, die ontdekking van die verraaiers, die wonderbaalike rechtszaak van die leeuws. Sirenius het onmiddellik ook sy dienaars gewek en hulle ontbied ter verantwoording oor die vraag oor hoe soe verraad plaasgevind het. Die dienstpersoneel het geskrik oor wat hulle gesien het en het aan die vertoende gouverneer gesê, Hoogstrengen, baie rechtverdige en baie machtige meester, die goede moet ons getuies wees, dat ons van dit alles niks geweet het nie. Mag ons allemaal kinders van die dood wees, as ons ook maar net die geringste deel daar aan het, of net die minste daarvan geweet het. En Sireneus sê, Bring dan hierdie leike na buiten en begrawe hulle op die oopplein voor hierdie kasteel as afskrukwekkende voorbeeld van alle diegene wat ook iets wat by hulle verstand is. Maar die dienaars het in groot angst vir die leeuws wat nog rondom sy is, die belerings die beleringsstreng volgehou het en hulle sê, o meester, meester, kyk ons durf dit nie vaag om hier enig iets aan te raak nie, want die wilde dieren sien so grimmig daar uit en sal so met ons die selfde kon doen soos wat hulle met hier die muiters gedoen het. En Sireneus sê, wie van julle een oprechte gewete het, kom na vore, dan kan hy homself daarvan oortuig, dat ook hier die grimmige dieren respect het vir getrouheid. Na hier die woorde van Sireneus het almal op een na voor hen toe gekom en die leeuws het hulle nie die minste kwaad nie. Maar Sirenius het aan hom wat achtergeblei het gevra, Waarom bly jy dan terug, terwyl jy toch sien dat jou kamerade nie die minste dier die leeuws beledig word nie, en nie onder vraag te praat, Meester, Meester, wees my barmhartig, want ek het in ons suiver gewete. Sirenius vraam, Waarheid bestaan dan die onsuiverheid van jou gewete? Spreek, as jy nie wil sterf nie, en die ondervraagde sê, Meester, Meester, ek het sêder gisterochend van die verraad geweet, maar ek wou jy glad nie daarvan in kennis stel nie, omdat ek omgekoop was met honderd pond silver. Want ek het by myself gedinkt, dat die toch wel in elk geval gereed sal word, soos die weise man daar buiten in die huis gered is, en dis het ek die silver aangeneem. Nou het Sireneus opgespring en gesê, Moet elke eerlijke mense vriend dan ook een duivel onder sy dienaars en vriende hee? Jy, elendige skirk, kom hier en tree aan voor die oordeel van Elohim. Vind jy barmhartigheid vir die oordeel, dan sal ook ek jou nie veroordeel nie. Vind jy echter voor hier die oordeel geen baremhartigheid nie, dan is jy alreeds reeds verewig geoordeel. Nou het die ondervraagte en aldus die aangespreekte begin bang word en het bewusteloos in mekaar gesak. Toe het daar een leeuw opgestaan en na die bewusteloose man geloop, om aan sy hand geneem en om baie behoed saam na sy reenies gesleep, waar die skuldige onbeweeglik bly lê het. Hierna het dieselfde leeu-eilings in die oopkamer gespring en daar is sak beed gepak, dit te voorskyn getrek en het duisend stukkies geskeer. En die 100 pond silwer wat die dienaar vir sy sweye ontvang het, het te voorskyn gekom. Sereneus was niemeen verbaas oor hierdie verskynsel nie. Die leeuw het daarna die skuldige opniet aan die arm geneem, om die sykamer ingetrek en om precies op die plek neergeleid, waar die sak van tevore geleid. Daar het hy om een paar oorvee met sy sterk toegedien, wat die bewusteloze weer tot sy sinne gebring het, maar het om verder niks anders aangedoen nie. Daarop het die leeuw weer na sy vorige plek teruggekom en om saam met sy twee kamerade baie rustig gedraal. Die dienstpersoneel het nou begin om op die bevel van Sireneus die lykke op te ruim, en Sireneus het die Elohim van Isra geloof en geprys, dat hy hom so wonderbaarlik geret het, en binnen een uur was die slaapkamer weer volkome skoongemaak.